Три і один. Маестро має настрій поглумитися над зеленими мухами. Йому кортить підкорити світ, постригти всіх налесо, одягнути в уніформу і примусити жувати сухий желатин. Він хоче розставляти вишукані пастки на незнайомців. Заманювати в густе болото гри, правил, і повільно топити, а потім рятувати, щоб розіп'яти, і знову, і знову, і знову насолоджуватися власною перемогою над грою у гру. Відчувати оргазм диригента – це наче ванільний цукор під'єднати до струму, ходити помитими коридорами, глумитися над зеленими мухами, жувати корінці журналів, уявляючи себе велетенською мілью, що зголодніла, і вести діалоги з кониками з трибониками шляхом викидання приголосних із думок про Бога. Він викидає недопалок і чергові кілька приголосних, у яскраву ранкову калюжу, в чергове лізе до кишені за кубиками. І перемішує.